Du snart ska lämna stan Över tid och tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Får vi börja med att få den här ordet? Vad är för nummer förresten? 255 Jag börjar med att säga bara Turn it on, tune in droppat. Drop out. Out. Yeah. Mm. Drop yeah. så... Ja. Drogsak. Drogfodd. Ja. Panetiskt. hade det här var det seriösa pudare, vilket jag yeah. vilket värde vi hade, men vi är ju mera politiskt korrekta, men hade var vi hade man ju satt och testa olika Ja. Yeah. Olika droger. Och... Det får bli droger Två punkter. No. stora test. <laughs> Vad hette det där? Jo, men det var ju Filip och Fredrik som hade körde. Var det på deras podd eller var det på den tv-gränen? Nej, men de har kört, de har kört både. För det var en gång på tv när det var eh, det var eh, någon som hade blivit tagen av polisen mm. i, uppe i Norrland någonstans som hade 2,5 promille i kroppen. Ja, så... Han var ju, in... nej jag hade inte kört berusar utan Utan det var ju Han körde av vägen Och sen så hade han druckit Och typ att ja, men kan man bli så full Kan man få i sig så mycket på så så lång tid ja. Båda var det ju ja, men Var det inte någon Någon gång som snackade om Skrillex Jo men det var ju Det var, ju... Det var på podden Fan Skrillex <laughs> jo, och, och, så, och så var det att eh... Ja, men de, ja, men kommer vi upp i så och så många Var det sålde biljetter Till någon Till en föreställning hade ja, Så så många som hörde av sig Så skulle bli en fylle Just det Det var den här Globen grejen ja, det, det kanske var avsnitt hundra ja, Någonting sånt där var det Då skulle de fira med en fylle podd Det ena kommer ihåg att vara Skrillex <laughs> Fan, <jag> är... <laughs> det det Skrillex det. Och får mig att jag räknar att han sa ju skrillex Alltså jag låg och lyssnade på jobb Och var det 20 gånger typ han sa skrillex Eller 20 och, halv, <ratt> och Philip, eller halv 20 och en halv för någon gång Så han bara skrur <ratt> <ratt> <ratt> Land Och Fedrik avbröt uh, okay. Ja hur Vad räknar det till droger egentligen? Alltså? Sprit är väl inte Sprit är inte droger Jo Ja, men ja, det, det räknas inte. Aha, utan, jag har ju att med Ja, i, inte för mig i alla fall, utan det, det, det är mera... Snus. Ja. Kaffe. Nej. Ah, nej, men... Det måste ju vara Men du... alkohol. Ja, men äh, cigaretter... Nej, in, inte heller, utan äh, alkohol. Nä, för, för mig är det inte det, utan det, det är, är mer förbjudet. Mm. Men som... Äh, ja, allt röka och trygga i Ja, jag har lagt in... Jag kollade faktiskt på någon sajt där Och då stod det att alkohol var en av drogerna Alltså narkotika Alltså man klassificerar så här Så att jag tog med Jag satt ju på jobb och gjorde Den här researchen Så det var som att inte Tänk om det skulle börja spåras Att jag satt och sökte på droger Ja det gjorde jag också Nu hade vi fått sparken Du skulle sluta ändå så att Ja Ja. Okej okay. Ska jag börja? Mm. Ja du kan börja, ja precis Har du en okay. lista eller? Ja, kan man jag, jag har lite ja. annat vi ja, vi ja Vi tar mitt, ja Okej, okay. jag har två grejer men Jag har lite musik mm. Låtar med Drogtema mm. Och då är det alla typer av droger Och eh. jag. har eh. du också Ja, det har koppling till musik ja. Lite ja. Det är låtar som innehåller Som är liksom En eh, Ja, Fan, det innehåller bråg På något sätt, på ja. något sätt. Ja, ja, ja. Ska du gissa vilken som eh, Har gjort, gjort låtarna. Ja. Yep. Så börjar vi med Lite lätt We're only in it for the For the drugs, Ebba mm. Och så tar vi Rock and roll eller droger. Noise, rätt. Love is the drug. Uh, ja men det är rock music. Jag tänkte om det var Brian Ferry eller också. Ja, det är också Ah det är rock music. Cocaine. Jai Kale eller uh, Clapton som gjorde cover på den. Just Bra The drugs don't work. Bird Snyggt. <laughs> jo, men det finns, det, det finns en anledning till. Ja, ja, ja. Jag tänkte att du kunde vara lite kallt på att skriva ja, ja, ja, ja, men du kommer att förstå sen varför var jag kunde det här. han hade inte Valle fixat den där. Nej. Nej. Det var, det var balkonglörs. Ja, okej. Okay. Full port. Sex and drugs and rock and roll. Ian Dury. Kanske endblocket så jag kommer inte ihåg det. Snyggt. Sister Morphine. Velvet Underground. Eller Lurid. Nej. Är det? det? Mm. Inte bara jag då. Nej. Vad började Flera jag på? Får jag ursäkning. R. Nej. Rolling Stones. Rolling Stones. Eight miles high. <laughs> the birds. Uh, och så har vi lite så här. Uh, Lucy in the sky with diamond. Eller yeah. mm. <laughs> stiga. Beatles. Uh. Uh, och så har vi. Uh, jag är bara lycklig när jag dricker. Nej, nej är vad vet. Det, är, det var en duett Som var på toppen med, tror jag. Med Nissa Hellberg och Oli Ungström mm -hmm. Då kan jag kontra Jag kan kontra med en där Vad eh, var va, va, va, titeln på den där? Jag är bara lycklig när jag dricker ja. Och då kommer jag kontra med Med en låt som faktiskt spelas På någon podd Jag tror på ett hotellrum i, i Liverpool Max Uggla, jag dansar aldrig nykter <laughs> Mm. Ja. Cigaretts och alkohol Det låter bekant, nej Oasis mm, Ja Rob i regnet <laughs> Lundell <laughs> okay. Och så har vi Chicky <laughs> Ja, det är ju en docent till Men jag tänkte bara vad tänkte bara vara Jag tänkte på Jack. Ja. ja, Och så sen <laughs> Har du knarkat nu igen yeah. Inte de som är riktigt råa, <går> Bara lite härslummare <går> Fan vad famab bra text det Den skivan ska jag den ha pen, mm. Men det finns ju ibland Men det är rätt dyr ja, Har du Ja, ah, eh, Nej, Hadde. jag hade ja, precis. Och den tror jag köpte Väldigt tidigt när jag flyttade ner då okay. köpte in mig på docentor Och off den köpte jag på, heter inte Leicester Records Som låg, när man kom upp, kom upp Det ligger en skomakare Låsmedsgrejs där nu Nyckelkopiator Där är... i Folklangatan mm, okay. Snett mitt mot Ritz mm. En kaffe, en cigarett eh, Olle Ljungström Wett. Genotonic eh, The Group Fast <laughs> <Jag> texten <laughs> Ja jo. Helt värdeklar på det Jag tror ja. Det var Brandon Win. Ja, för kärlekens skull. Ja, helt klart. Secrets women wine. Cigrette. <laughs> ja, men det är det tänker jag dem då. No. Hur många hade jag? Ja, du hade bra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 av 17. Ja, mm. det är Sister Morphine. Mm. Jag tror att ja, men jag mer kanske Jag tog det i minnet, men jag tror att det stanns. Jag har ju lite bilder mm. äh, tips. snyggt Det var det där jag var tvungen att slå upp För jag kommer ihåg bara låten äh, Men vad är det? Men är det den? De hade de hade ju Good Grief Christina Hade en låt som hette Ja men sen hade de Son of My Father mm. äh, tips. jo Och det trodde man ju att det var låt men det var ju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 på 60-talet som propagerade Verkligen för, för LSD oh. Här på den här bilden Så visar han fingret oh, just. Timothy, Timothy Leary Okej, okay. nah, hade jag inte kunnat Och sen hade jag även lite musik Relaterat, då, då har du ju eh, Nois och drömmar där med and och, och Droger Och här är anledningen till att Det kunde Verve oh, okay. Jag googlar fram den oh. eh, Och sen hade vi också Ian Dury, ah. Sex and Drugs och Rock and Roll. Ja. Och jag hade även... Eh, J.D. Kale, Cocaine. Okay. Jag tänkte på klappa dem, men det var det J.D. Kale som gjorde det? Originalet, ja. Okay. Okay. Emma Grön, We All Are for Drugs. Men sen det är det synd jag... att det inte är visuellt där. Små fina bilder. Ja, ja. Men, eh... Och sen, du har ju missat lite grann. Det eh... säkert. Du har ju eh, hoppat över, alltså. Om man tänker... Jag... Förutom, jag men tänk på Droger, det är mycket droger i rock'n'roll mm. Men tänker man liksom eh, Mer åt Jamaica-hållet <laughs> Där har <laughs> du ju <laughs> verkligen ja. Och då tog jag bara det jag hade ur um, Ur huvudet Jamaica-hållet Vad sa du Då har du ju Bob Marley and The Whalers, Kaja Vad det Kaja, det är ju ett slang för en, en spliff eller vad man ska ah. kalla det och så sjunger jag got to have some kaya now. Och så kör den Kaya, kaya Jävligt Bra titel eh, Och kanske den bästa äntligen Peter Tosh Album Han sitter i de fältet Legalize Legalize it Den är ju underbar ja, är helt grunt på Och sen hade du Dillinger Som hade Ett tyngre Cocaine in my brain Just det mm. Men sen Men eh, sen det trodde jag att du skulle ha med nästan Det där bandet Jaha uh -huh. Nej, jag vet inte hur. Vi har väl pratat om det där uh, War on drugs Ja, just det Och det, det bästa Alltså den bästa uh, uh, Min favorit i den här genren mm. Är ju Spaceman 3s Eh, fantastiska album. Taking drugs to make music to take drugs to. Ja, ah, det är det är brillant. Det, är, jo, det, det, är, det är fantastiskt. <laughs> det där är lika bra, Johanna, hör du? Ja, ja, du har det förut Ja, ja, ja det är, jag tror jag slackar det också. Men det, just det, det är fantastiskt. <laughs> jo. jo, men det är som en spiral. Ja, det... Moment 22 på något sätt <laughs> take, Taking drugs to make music to take drugs to. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är underbart. Det är ju liksom. Och från musik Till, till eh, film jag, jag kom ju på Alltså jag missar ju Min favoritserie Den är ju väldigt ja, det, det, finns ja. ju, det finns ju flera serier Men just den här Breaking Bad, Breaking Bad Som bara handlar om ja. droger Men det, det fanns som lite Weed också va? Ja just det, den har jag inte sett ja, den har jag inte sett men det är väl en, en, en gammal serie Eller den var ja, den första ja. tror jag Och den för oss in på, eh, på en film Ett, ja. an, ett anständigt li, liv Med eh, Eller av Stefan Jahl Med eh, Kendall Stoffe ja. säger du ja bra Jag har sett alla de där ja, men du hade den Jag har köpt bort. boxen tror jag ja, just det. De kallar oss Måds jag det är det roligaste Där är det eh, där är ju glad ett gäng glada gamänger ja. som ute ja, festar är bara. Ju. Här är ja, ju riktigt mörker. mycket mörkt. Men jag tror vi fick se den på, på Högstadiet mm -hmm. på Ungdomsgården. Det var ju den vi var kom ut. kommun. Mm. Kl. 9. Då kom jag och det var den så här, typ i din ålder två år äldre så att vad härligt liv <laughs> <laughs> det Här är det ju. Du har fått Ja ja. Nej, men bra är bra. Kentosdorfen. Hon kunde ju när hon ville. Liksom. Ja, det är ungefär som hon. Att... Ja, men ja, snickra när de vill. Mm. Jag tänkte bara på... Eh, musiken skrev ju Ulf Dagby. Mm. Man går igång på en platta med låttitlar som... Öppna med... Heroinet, är du min älskling? Och så, mm. och så andra låten, Horse fixen. Bra. Ja, men det den här eh, på, sista låten Gallret är mm. eh, en, en en tung nej, men en riktig, en, en riktig mörk, mörk låt instrumental av Ulf Daguer mm. Fantastiskt bra Ja, ja bra lista mm. Jag har fler bilder sedan Vill du köra? Ja, jag mm. tänkte ta de, de coolaste namnen Kids som lyssnar på det här Så mm. det jag så att vi är, ni är kids Ni är kids under 18 Ni kan stänga eller under 20 kan <laughs> ja. av nu. Gå, gå på en sån här studiecirkel Alkohol, narkotika, tobak Ant, som man gör, ant. <laughs> Så lär det Men, de coolaste äh, Är ju trots allt Angel Dust mm. PCP PCP jag har jag aldrig hört Angel Dust jag har jag Crystal meth ja, ja, där har du ju Breaking Bad Breaking Bad ett ja. är ett nöskal Jävligt det tänder Bra <laughs> för tandläkarna. De har inte råd att pröva. Och det är lite roligt för Walter White Han som spelar Walter mm. White Han spelade ju innan Så var ju han en tandläkare i Science. Seinfeld ja. <laughs> Crack Rent jävla heroin Det är tunga mm. det. Är Crack låter Man blir bli beroende direkt Ja, de säger det med bron. Ladd. ladd. Ladd låter, låter brittiskt. Ladd låter brittiskt. Crack det låter ju amerikanskt. <laughs> Jag tror det är ett svenskt. Ladd. Mm. För i. Hashish. Hashish låter ju som en felsägning. <laughs> Maya Kaja. Mm. Kaya, mm, Kaya Maja. Och så har vi Lille. Bra. Sydländsk bekvämlighet. Nej, inte hört. Jo, då drucker mycket Sydlän? Sydländsk bekvämlighet då Har du druckit mycket i Liverpool? Ja, jag ja nu Nu är jag med på ordläkning mm. Spliff, Spliff ju... Riktig feting ja, men det... Det, ska, det ska vara tunn i början så ska det bara bli bredare En riktig jamaikanare ja. Och så har vi ju en liten ja, cool Magic mushroom Har man hört mycket av. om alltså. mm. Och du vet ju att även Spitsnogenhet, det bandet Med Lorenzo Odrofs från Baby Odrofs mm. Spitsnogenhet Det är ju så här svampar Som växer ute Som man kan hitta mm. Som är, ger Giftiga. Nej, De ger halicena effekter Fan vad bra mm. Men eh, Maja så, det, det, det fanns något mer jag tänkte på Jo men, jo, men Klassiska braja Ja Håll <laughs> en Brian. Jag har lite lite fler bilder. Alltså Bilder inte the real thing. Jag har lite fler bilder på man kan säga drag relaterade människor, personer som man tänkte du skulle få. och säga Vi har med den. Drogerpontare. Drogerpontare. mår hemman. mår Drogermor, järnvägen. Droger solax Nej, sen har vi. Vad heter han då? Uh... Drogermilla. Drogermilla, ja. och sen har vi en annan utgångspunkt. Har du hämtat den med den? Sol... Är det någon sån här företagsbild? Ja, jag hittar på nätet. <laughs> droger solax ja Förhandlare, rådgivare. Ja. Sen har vi Birdssångaren. Droger McQueen. Och sen har du hos frontfigur. Droger Ja. Och sen har du, frontfigur. Drager ja. Och sen har du äh, bassisten Pink Floyd. Jaha. Vad fan heter han? Droger... Jag kommer inte ihåg vad heter. Droger i alla alltså. <laughs> fall. Droger Watters. Ja visste jag. Droger Vatten. Och sen har du ju... Äh, äh, ja Och så mina äh, favoriter på slutet. Jag vet inte varför. Det, det är ganska roligt. drogig drogig <laughs> Och så kommer... Äh, menar, den största favoriten. Den kanske till och med bättre än den här titeln. Spaceman's taking Drugs. Det, då ska du mycket till. Ja, okej. Okay. <laughs> Drogir... Fanheten med det. Det är rojo-droger. <laughs> Roj-droger. <och> <laughs> den, den är med så. Roj-droger. Jämvikal. Båda är, är jämvikal. Mycket rolig marschrum. Roj-droger är ju glada. Ännu <laughs> gladare än. Glad, än glad en låg i hatten. Ja, ja. en <laughs> ja, Bra. Ja, nej, men alltså, det känns ju återigen. Jag har tömt. Googla ett ämne. Vi har tömt. Vi har tömt hela. Vi har gått igenom det. The drugs do work. Vi tar lite. Ja. Nu är inte. Nu är det inte nu. De som har det, har ingen aning om vad man har skrivit. Eller vad som kommer upp. Men nästa ämne är. Formel 1. Alltså. Det fan. Ja, den är inte jag än, man kan jag säga. Uh -huh. den, den kan jag... <laughs> Vänta, har du haft... Nej, just det. Jag hade ju... fyra. hade fyra. Fyra, okej. Okay. Ja, och så hade du dragit. <skratt> <skratt> Från det ena till det andra. For, 1. Ska du gå fort, ska du gå fort. Ja. Mm. Ja. ja, men jättebra. Bra jobbat. Ja. En som glömde måste jag säga. Acid. Syra. Ja, eller det eller S kanske. Ja men det är ju en drag. <laughs> jo men det, det finns liksom jag som älskar som 60-tals 60-tals musik och så det finns ju hur mycket som helst och och och pluka där. Psykedelier. Ja ja. Jo det det är bara. Men det det känns det känns för för lätt på något sätt. Ja. Jag minns bara att att det var ett band komitor de hette som spelar på Woodstock och så för försvaret nu liksom, är inte mentalt när de spelar en sväng och så hon stannar med upp och så ropar alla Marianne och så <hör> Fan man hade fått levt då. Tänker man då för att hylla på Woodstock. Och där där jag ska prata. det var det. Eller fan med Beatles på Woodstock. <hör> Ja, oh, det är så att oh, skit det. Tack tack. tack hej. Hey.